Somos CERNE. Somos RADIO. Somos RADIO MELIDE. 15 minutinhos sobre as 5 e xa temos a nosa segunda visita aquí preparada para falar un unha do que nos atinxe agora, que son os xogos populares. Oxe temos a sorte de ter aquí nos estudos de Radio Melide A Xulio Pérez, ele membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional E tamén é profesor do IES Aqui na nosa vila de Melide, profesor de Ciencias Naturais Xulio Pérez, moi boa tarde Ola, boas tardes. Oxe imos a falar do tiratacos ou tirabalas e, Contanos un pouquiño de onde xorde este xogo Bueno, eh, como a imensa maioria dos xogos Probablemente eh, se perda na memoria dos tempos. Mm, e digo isto porque é moi difícil escudriñar, descubrir onde empezou realmente este ou outros moitos xogos, non? E, non obstante, pois, eh, podemos eh, ir escudriñando ao longo da historia, buceando, e, eh, cos primeiras armas de fogo, non? Porque isto non é unha arma de fogo, como despois veremos, pero sí eh, é un xoguete eh, que imita unha arma e eh, que lanza unhos proxectís. Eh, esos proxectís, eh, no seu momento, pois foron e son agora balas eh, e que empregan como elemento, empregaron como elemento impulsor a pólvora. Entón, se si vamos ao descubrimento da pólvora, que debeu acontecer, máis ou menos, aló por o ano 1200 d.C. para a China e Que foi traído ás culturas que chamamos as occidentais Pois, casi, casi aló por o 1500 e algo, 1600 e algo Pois eh, podemos buscar entonces as orixes deste xogo, pois probablemente por esas datas aproximadamente. non. Ora foi previo este xogo ás armas de fogo ou é posterior? Deixamos a cuestión no aire non? Pero um, probablemente postemos que situálo, pois a partir do 1200 para adiante non? E, e logo bueno, como é sabido, pois eh, os rapaces que son esencialmente os que empregaron os xogos imitan e imitaron sempre historia, o longo da historia o que facíamos adultos son. Uh -huh. Xulio, eh, nos podes contar algo máis da súa historia ou pasa xa a contarnos en que consiste o xogo que obviamente eh, todos temos algo similar na nosa cabeza, todos tivemos algunha vez nas nosas mans un tirabalas deste bueno eh, Da historia non vou a contar nada máis porque eh, realmente non hai nada máis escrito eh, eh, Si, sí, entonces vou a pasar a detallar un pouco que que en que consiste o xogo cales son os monetariais eh? eh, bueno, pois, ou tirabalas ou, ou tiratacos é eh, un xoguete que está construído eh, co, eh, ou que se componde de dúas pezas unha peza eh, que está feita eh, con madeira de sabugo ou xabugueiro para os entendidos eh, na materia da, da biología sambucus nigra É eh, que, como é sabido, pois ten unha médula moi grossa a, a súa parte interior, o seu cerne eh, é unha médula de cor branco mm, de aspecto esponxoso e eh, que é moi fácil de, de perforar, eh, logo de sacar para que por ese burato se poidan introducir, pois, os elementos que logo se van a disparar, non? Nuns casos chamaselle tacos, noutros casos chamaselle balas, en todo caso dá igual chamaselle como se chame, é que é como se fora, pois, o canón dun, dun arma e, por o cal e, se fai e, circular a unha gran velocidade pois un elemento chamado taco ou bala, non? Entón, como decía, Eh, ese, que, eh, esa parte que podemos chamar canuto eh, Digo que é feito de sabugueiro Aproximadamente de unha sección Un diámetro de 2 a 3 centímetros de groso O conxunto todo E o, o burato eh, que ten no medio pois Sobre medio centímetro de groso ¿no? De diámetro, o burato E... Eh, e unha longitude aproximadamente de unha cuarta aínda que iso é a gusto do, do consumidor digamos, ¿no? en todo caso debe ter un tamaño suficiente como para permitir agarralo cunha man e que non podes ter problemas ¿no? de suxección ou de eh, que te podes mancar co, co émbolo, como logo veremos eh, ben Na eh, continuación pois pues, leva unha segunda peza que seria unha especie de émbolo que debe ser construída nunha madeira eh, dura, unha madeira eh, resistente. Eh, entre elas pois, podemos escoller o carballo ou casi, casi mellor, o, o toxo. Eh? O toxo un, é flexible, pero ao mesmo tempo é moi resistente. Eh, de xeito que mm, neste émbolo eh, debe ter unha longitude que seña casi a mesma que o, o canuto, un centímetro menos solamente, e logo unha empuñadura para poder ser collido ca outra man, eh, e suxétalo e logo impulsalo cara adiante. Eh, con, esta propie, con este propio instrumento, con este propio émbolo, eh, unha vez que se desbasta na súa parte punteira, Na súa parte de dianteira decía nunha lonxitude casi igual a do ébol á do canuto, perón un centímetro menos nada máis, poisis eh, podemos eh, practicar xa o orificio na, no, no sabuggueeiro, é decir, impuá hacia diante facendo presión e deste xeito conseguimos retirar a médula do saugugueeiro ou sabugo. Eh... Deste xeito temos construído o tirabalas Coas dúas pezas O canuto de sabugueiro e o émbolo Pois de toxo ou carballo ou outra madeira dura non? E o outro material que faltaría Pois serían os tacos ou as balas non? Eu sei que nesta zona de Melí chamalle tacos Na miña terra eh, En Ourense Pois chamamos-lhe balas eh, É dicir, os proxectís eh, Os proxectís poden ser Ben de papel Emburullado e humedecido ou como decía na miña terra empregamos outro material que son as sementes ou as bolas do loureiro que se introducen por ambos extremos as dúas primeiras e a continuación pois vería xa outra faceta do xogo que sería como se xoga ou esas cuestións que bueno, cando ti estemos oportuno ...pois eh, podemos indicálo, non? Claro, eso cheía a preguntar... Eh, unha vez que xa temos o xoguete... Cal é a maneira de xogar? Bueno... ...pois eh, a maneira de xogar... ...dicía entonces... Eh, ...dispoñemos de dous proxectir... ...de dous tacos... ou de esas dúas balas... Eh, ...ou semente do, do Loureiro... ...e introducimos unha por cada extremo... ...do canuto... ...de xeito que... Eh, ...co émbolo que temos empurramos unha das balas ou dos tacos por un dos extremos, de xeito que o que se está exercendo no interior do canute é unha presión. Eh? Eh, esa presión, estamos poñendo aire comprimido no interior. Claro, chega un momento que ese aire comprimida E tal presión sobre a bola Ou a bala ou o taco do outro extremo Que este acaba saindo A unha velocidade considerable Incluso con un sonido Estrondoso, eh? Blob E... Eh? E eh, eso é todo Claro, pero ti unha vez que poses a bala No xoguete xulio A que disparas? ao ar? Ah, bueno, pois pues, eh, <risa> Calea mecánica do xogo <risa> Que é eh, máis que gaña Moitos dos xogos tradicionais non, non era cuestión de gañar ou de perder non? A elaboración, non se, quizáis A elaboración ten unha componente moi importante Lúdica, non? Eh, educativa E ao mesmo tempo, o xogo en si mesmo Por que gañar ou perder? Xe, por, é posible que moitos xogos que temos en hoxendía eh, Se xogos solamente a gañar E hai gañadores e hai vencedores Non, nestos xogos tradicionais Eh, cuantos deles, se se xogan sen día, uh -huh. non é cuestión de gañar nin perder, é cuestión de xogar. É algo lúdico, eh? Pasar o tempo e pasalo ben. Deso de se trata. Claro, pero creo que me refiro, Julio, non hai un obxectivo, non? É unha vez que tes o, eh, o piratacos, se... sí, que pero... o que tes que facer con el? Disparar. Ben. E disparar con el. Entonces, se disparas, pois pues, podes tratar de ter, a ver, se si vamos en plan competición, que si sí, hai competicións, había e hai competicións, mm. arrequen ten máis puntería non? con el, ou que non lanza máis alto a bala, mm. Mm. Eh, ou disparar a un objetivo móvil. Poxamos, por exemplo, hoxe hai un xogo que está así, non sei se moi de moda, pero non sei pronunciar ben inglés, que o PIN, eh pinball, sí. Sí, bueno, nos entendemos. <ríe> <Sí>. <ríe> pois eh, que é un pouco como xogar a a policías e ladróns ou algo así, uh -huh. non? É sí. que que eu nunca fui a xogar unha cousa destas, non, pero dispárase seca cun arma e eh, o proyectilos son unas boliñas que levan unha carga de, de pintura, non? De xeito que a persoa que a que se dispara e recibo un impacto logo dunha bala pois queda sinalada como eh, que queda anulado ou fora de xogo non? Eh, neste sentido no caso da, das bolas ou as balas de, de Loureiro eh, o impacto era notorio no sentido non é que causara ferida pero si sí a mancha na roupa, na roupa eh? porque despois notábamos o todo en que ao chegar as casas as nosas nais montábanos un auténtico cirio porque no caso da, da semento do auto do, doeiro eh, é unha mancha difícil de pasar non? ora se si empregas papel molllado pues bueno, pois non é, o impacto é menor e a mancha po pois, era menor pero si efectivamente nese caso era unha, un, unha cuestión un xogo de competición pero non sempre era de competición simplemente era unha distracción eralle unha distracción pois, para pasar o tempo Claro, non, non tiña un obxectivo final como poden ter outros xogos Claro, non necesariamente tiña un, un afán eh, puramente competitivo Que tamén o tiña, o podía terlo que, Non sei se nos podes contar, Xulio eh, Cando varios rapaces ou persoas se xuntaban para xogar a este tiratacos ou tirabalas Que era o que se facía? A facíanse equipos? Como, como vos organizabas? Vale, Sim, sí. E equipos o bueno, que vos recorde non equipos non, non se chegaba a constituir non, Eso, non mellor dos casos ou no peor que nunca se sabe se era en plan competitivo simplemente era a nivel individual o quen apuntaba mellor a un determinado obxectivo quen tiraba máis alto ou máis lonxe o proxectil é dicir a bala ou o taco ou simplemente se era un tipo guerra de guerrillas por exemplo de algún xeito é dicir a policías e ladróns pois quen apuntaba a, ao contrincante ou ben ao policía ou ben ao ladrón, non? E non era un pouco perigoso ás veces. Mm, eh, non, non, non eh, eh, eu porque escoitei do eh, paintball ou como ballo, van mm. eh, bueno, pois. Eh, o xe, depende onde dispares, va, que hai má regras, non? De que non debes disparar a cabeza mm. porque pode causar unha ferida, bueno, un unha magullada importante, non? Neste caso non, home. Non tirar, procurase non tirar a cabeza porque bueno, sempre pode ir no ollo e hai un elemento pois, feble realmente non? por ademais non hai ningún tipo de limitación non, porque, porque o impacto non é, non é considerable non? o único xacherigo que o esencial me parece que era e é o, a mancha que queda na roupa do, dese cor verde do do loureiro E Xulio, eu preguntaba, esa era a única regra que non se podía tirar a cabeza ou poñades máis. Non, non. Pero, bueno, tamén é unha cousa que temos de recordar, que moitos dos xogos tradicionais as reglas márcanse no momento. Hai, hai unos que teñen as regras máis ou menos fixas ou estandarizadas, non para e outros moitos que as propias regras márcanse no momento en que se xogan. Claro, e vaixurdindo. É vaixurdindo, sí. si. Non sei. O máis dime, importante, dime. o importante é xogar normas, podemos cambiar, modificar, non pasa nada. Eu ia a preguntarte eh se si o Tiratacos ou o xogo do tira balas tiña relación con outros xogos. Eh si sí, e eh, non. Contanos. Digo si sí, eh, con que pode ter relación pois o, o Tirabalas ou o tira tacos, pois co tira coios, tamén chama na miña terra, tira coios ou tira chinas na mietatar que tirábamoss eran collos eh, tiraranse collos eh, e por pomedia temos tirado nas competicións de tira chinas eh, garabanzos entonces eh, tira garabanzos non? tira chinas ben eh, que ten en común estamos disparando nese caso A Co, co tirachinas, empregalo como un elemento para lanzar un proxectil Doutra forma, obviamente, non empregas para nada o aire comprimido Ser unha tensión elástica dunhas gomas eh, Que ti esforzas previamente coa co túa propia enerxía E eh, eh, eh, eh, tensas esas, eh, esas gomas para disparar o proxectil E apuntar a un objetivo, a unha diana, pode ser ou outras cousas vandálicas que a veces se fan ou se facían, non, como era apuntar a pois a paxaros, non? Pero mm, repito que a maior parte dos obxectivos que se marcan e se marcaban no, no, no caso do tira chinas ou do tira coios, eh, eran eh, un os obxectivos moi concretos como tirar a unha lata esencialmente, non? E entonces, bueno, como un eh, xogo logo de puntería en ese caso, pois sí que coincidía co co chinas ou co tira coios, non? Outro xogo tamén tradicional é eh, que no seu momento pois, deu paso a un deporte olímpico que é o, o tiro con arco non o, o arco eh, que emprega pois un elemento de madeira, unha corda que tensaba eh, e dispoñía o elemento de madeira en forma de arco, e logo unha flecha que podía ser de madeira ou en moitos casos de, da, da ballena ou da ballesta dun paraguas, que eh? era metálica e perigosa, pero, bueno, entocase xera o proxectil, eh, es, esa lanza eh, que era disparada polo arco, e eh, que empregabas tamén para lanzar a, a un objetivo, non? É dicir, para afinar puntería, digamos, non? E xa para ir rematando, eh, Xulio, nos podes contar algun anécdota, seguro que sí, relacionada con este xogo? Bueno, eu, eh, nas miñas vivencias de verdad que a máis eh, xa algo citei o respecto eh, eran poucos líos que, que se tiñan, que se teñen en casa cando chegas coa roupa, sobre todo se é branca eh, cando chegas a casa e entón eh, os adultos eh, si que este, eh, pues montan broncas considerables por, porque repito que é unha mancha que é difícil de sacar no caso de do, do loureeiro e, bueno, e aproveito tamén para decir e, e, cando cando se xoga porque como moitos xogos ou como casi todos os xogos tradicionais teñen un período longo do ano hai lus que poden, poden ser continuo non pero a maior parte dos xogos si teñen os seus períodos específicos ao longo do ano non? E, home, no caso de empregar como o papel como proxectil non tería moito problema, porque papel hoxendía hai da bonda, non? Uh -huh. e, no caso de que empregues como prosetil a semente do Loureiro, xa tens unhas limitacións temporais, non? Porque precisamente é agora a época do ano en que e, a flor do Loureiro xa foi fecundada e xa temos a transformación en froito, e, e, e se vos fixadas nos Loureiros xa teñen un froito pois, e, ainda pequeno, non? que non sirven para, empre... para empregar para este xogo. É dicir, que este xogo habría que empezalo a aplicar ou a xogar a partir de, de mediados de xuño para adiante, ata, ata agosto, mese e medio. Porque en agosto eh, as sementes do Loureiro eh, xa teñen un tamaño moi grande, de xeito que eh, para conseguir ti o canuto de xabueiro ten que ter xa unhas dimensións mm, excesivas, digamos, non? Ten que ter xa un buraco moi grosso. Entón, eso dificulta a súa búsqueda Eso por un lado Por outro lado, se si agora vamos a buscar os abugueiros Se si hai abugueiros por aí Ademais, están todos en flor Están preciosos As súas flores se como sabedes, na noite do 23 No San Xoan, non? Eh, Ten unhas conectacións eh, simbólicas moi importantes Bueno, pois Pero se si nós queremos agora topar un, un Un canuto deso de abugueiro mmm, Non o temos fácil, eh? Porque Porque aínda está moi bara. Verde. Eh, verde no sentido de non de coloración, que tamén é, eh, eh, ten pouca consistencia. A, digamos as fibras de ceulosa ou o leño ou, ou madeira non está consistente aínda. De xeito que. E, ti, se si practicas ou se si fas o, o, o orificio, se sacas a médula Non aguantaría a presión de, de dous eh, tacos ou de dúas balas E reventaría eh, pois, as primeiras de cambio non? É dicir, que entonces a época máis axeitada para, para practicar este xogo Vería a mediados deste mes que vai entrar, do mes de junho ata, ata agosto En agosto teríamos a limitación non do sabugueiro Senón a limitación do loureiro É dicir, da, da, das balas ou prosetis que, que podemos eh, utilizar Aclarado iso eh, Xulio, nos queres contar algunha cousinha máis En relación a este tiratacos ou tirabalas que quedará no tinteiro? Mm, eh, bueno, pois pues así a bote pronto Non se me acorda ninguna cousa máis Pero seguro que queda algunha cousa para ir no tinteiro En todo caso pois pues esperamos continuar con esta serie de programas eh, por longo tempo eh, parcenos eh, algo moi interesante eh, para a sociedade en xeral a recuperación eh, dos xogos eh, tradicionais dos xogos populares e tradicionais porque é algo que forma parte da nosa cultura eh, desde logo isto penso que repetimos sempre en absoluto están rifados coa Playstation e coa nada disto é perfectamente compatible ser, nin coa televisión e coa nada disto é cuestión de marcar unhos tempos eh? pero forma parte da nosa cultura e a cultura é algo que entendo, entendemos non se pode tirar pola borda senón que temos que termar dela coirala en ese sentido pois, temos moito que agradecer a Radio de Melire eh, por este impulso que lle está dando pois a esta faceta da cultura de todos Pois, sin máis, agradecemos tamén a presencia de Xulio Pérez, membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, e tamén profesor do IES da Vila de Ciencias Naturais. Xulio Pérez, moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vós e eh, boas tardes a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde.